Де вона зараз? Чому не дасть про себе знати? Хоча би подзвонила і сказала лише, що в неї все добре. Немає звісток ні від мами, ні від доньки. Скільки ще жити в невіданні? Настя відчула на собі чийсь погляд, повернула голову і побачила у дверях Ірину. Вона швидко вимкнула відео, нервово прикусила губу і заклякла. В очах Ірини Неприховане презирство. «Я все бачила», – сказала Ірина. «Я все поясню», – поквапливо промовила Настя. «Ні-ні, не треба нічого пояснювати. Кажете, на заробітках донька, а насправді вона з бойовиками. Скількох людей вже застрелила. Тепер наша черга», – сказала жінка тремтячим голосом. Її зараз нема тут, вам нема чого боятися. А на перший погляд. «Ви, здаєтеся, порядною людиною», – кинула з докором Ірина і швидко пішла в кімнату до дітей. Настя почула, як жінка будила дітей. «Крихітки мої, прокидайтеся, нам пора йти звідси!» Настя пішла за Іриною. «Я гарантую вам безпеку!» Ірина вдягала сонних дівчаток. «Зараз її немає, а потім прийде і повбиває дітей», – заперечила вона. «Ми зараз підемо звідси!» «Куди ви підете? Де житимете?» «Нічого. Виживемо», – впевнено сказала Ірина. «Хто один раз заглянув в очі смерті, тому нема чого боятися». Жінка похопцем кинула валізу дитячі піжами, взяла на руки немовля, попрямувала до дверей. «Мамо, куди ми підемо?» – запитала дівчинка. «Аби звідси, – сказала жінка. Дякую за вечерю. Сподіваюсь, що нас не отруїли». У Насті в очах забриніли непрохані сльози. Вона мовчки проковтнула образу і провела поглядом жінку з дітьми, що квапливо спускалися сходами. Розділ 83. Звістку про Івана Геннадій дізнався від Дениса, який зайшов навідати друга. Сапери розмінували лише підхід до місця братської могили, розповів Денис. Насті та Геннадію, а навколо ще повно мін, тому тимчасово повісили на соснах попередження про міни. Самі знаєте, що у нас лише сипучий пісок, тому могилу викопати складно, тож сапери не стали особливо напружуватися, закидали тіла загиблих своїх побратимів у вирву від снаряду і присипали піском. У жодного з них не було при собі документів. «Яка ліса взнала сина?» – спитала Настя. «Хоча зараз спека, трупи не розклалися. Скоріше, муміфікувалися», – пояснив Денис. «Тож мати одразу впізнала сина». «Коли похорни?» – запитав Геннадій. «Сьогодні о другій». «Я вже там був, поміг трохи, незабаром знову піду». «Зараз до мене прийде Улянка, ми з неї також прийдемо на похорон», – сказав Геннадій. «Ви ж з Іваном були, як це правильно сказати, по різні боки барикад», – зауважив Денис. Перш за все, ми були друзями. Шкода, що він став на хибний шлях». Утім, Іван заслуговує більшої поваги, ніж Яків. Принаймні, він вірив у правильність свого вибору. Так протягнув Денис. «До речі, ти не бачив Никона?» – поцікавився Геннадій. Я намагався йому додзвонитися, але з ним нема зв'язку. Ні, не бачив. Раніше зустрічав його на ринку, а останнім часом не видно, відповів Денис. Утім, не дивно, на базарі взагалі покупців зараз мало, та й продавців обмаль. Мої сусіди-сепари повтікали, кудись на роботу не виходять, і ніхто не знає, де вони переховуються. З навколишніх сіл через постійну стрілянину не приїжджають люди торгувати городиною. Настя не стала затримувати вдома сина, лише просила його не піднімати нічого важкого, а сама поспішила до Аліси. Подругу було годі впізнати, стомлена, змучена, з пригаслими очима і чорними колами під ними, була сама жовта і схожа на померлого сина. Поруч з нею Андрій, який не стримував сліз, і заплакана донька Алла. Івана поховали під канонаду вибухів і швидко повернулися з кладовища. Настя допомагала накрити поминальний стіл. Люди перекусили і швидко розійшлися. «Тримайся, Алісо», – сказала її Настя, коли вони залишилися на одинці. «Тримаюся, у мене є донька, але як жити далі, коли Іван пішов захищати свою землю, Сусіди схвалювали його вчинок і називали справжнім героєм. Зараз, коли прийшли укропи, вони вже вважають його зрадником. Чому ти так думаєш? Ти бачила хоч одного сусіда на похоронах? Вони не прийшли, швидко перескочили з одного стільця на другий, а так не можна. Не по-людськи так чинити. Гадають, що ми зламалися? Ні. Ми продовжимо справу сина. Яку справу? не втропила Настя. «Справу боротьби за нову країну, Нову Росію, де буде порядок, і людей не буде держава тримати забидло. Наша родина працювала все життя без вихідних чи відпусток, що ми надбали. Мільйони борги і все у нас відібрали бізнес. Загнали в злидні, судді продажні, війна сина мене відібрала. Ми працювали, а у нас навіть трудового стажу немає. Державі ми не потрібні, то навіщо мені така країна? Хай забирає останє наше житло, аби подавилися ним. Що ти надумала? Поки нас не загортували, як ворогів народу, ми негайно від'їжджаємо звідси. Куди? У Луганськ. А житло. Його можна продати. Продати? Аліса іронічно посміхнулася. Приватбанк на нього вже наклав арешт, а далі судитися з ним у мене вже нема сил. Буде в нас і житло, і нове краще життя. Чоловік запишеться в ополчення, та й я не сидітиму, склавши руки. Я помщуся за свого сина. Чому ти так дивишся на мене? Мені здається, що ти вдруге робиш помилку. Тобі, здається, а я впевнена в своєму виборі. Знаю, що ти мене зараз ненавидиш, але все одно я тобі вдячна за всі роки нашої дружби. Я також тобі вдячна. Напевно, ми вже ніколи не побачимося. Я не буду тобі телефонувати, але все можливо. Колись ти побачиш, що твоя країна ні на що не здатна і ніякі революції не зможуть її змінити. А ми збудуємо нову країну набагато краще. — Ти помиляєшся, Аліса. — Час розсудить, — зітхнула Аліса. — Якщо не залишиться сил жити тут, приїзди до нашої країни. Буду рада тебе бачити. Сподіваюсь, що такого ніколи не буде. Мені пора, сказала Настя, і підвелася. — Хай щастить. — І тобі, Насте. Аліса витерла сльози, спочатку свої, потім на обличчі Насті. Розділ 84 22 липня звільнили Сєвродонецьк, три дні після цього йшли бої за Лисичанськ, який зазнав значних руйнувань. Банди Мозгового і Дрьомова відійшли у бік Первомайська. Зі слів очевидців, їм дали змогу безперешкодно покинути місто, і це було зрозуміло. Лисичанськ добряче пошарпаний, на деяких вулицях – Зруйновані частково або повністю всі будинки. Скільки насправді було жертв, ніхто достеменно не знає. Але після відходу бандитів ще кілька днів лежали повсюди вбиті люди, і їх не можна було прибрати, бо під трупи бойовики поклали гранати без чеки або міни. Серед мешканців цих двох міст точилися розмови про те, чому українські війська не знищили колону бойовиків, коли вона йшла безлюдною місцевістю на Первомайськ